Areena. uutiset uutisissa Marja Juonala. Kiitoksia Hanna Katajarahkolle oikein hauskasta ja pirteästä aamun seurasta. Ja minä olen Samuli Aaltonen. Tästä alkaa kansakunnan kahvitunti aurinkoista. Ja hauskaa lauantaita kaikille. <totipäät> Radio Kansakunnan kahvitunnilla siis tämmönen ehkä maailman kliseisin ja kulunein, <höhö> no päällisin puolin ajateltuna puheenaihe kuin lottovoitto, mutta siis nyt vaan rohkeasti pohtimaan, että mikä meitä oikein vaivaa. Me ollaan lottokansaa enemmän varmaan kuin säästötilikansaa ehkä, tai mitä se nyt on, oman onneni seppä kansaa amerikkalainen unelma, että kuka tahansa voi ahkeralla työllä Saavuttaa vaikka minkälaisia vaurauksia ja unelmia. No kyllä sitäkin henkeä toki on, mutta kyllä tässä nyt täytyy tehdä selvää tämmöisestäkin aiheesta, kun miljoona potit ja, ja unelmat nimenomaan. Unelmista me silloin puhutaan, ilman muuta me päävoitoista puhutaan näissä rahapeleissä, joissa on aina miljoona pottia tarjolla. Niin kuin Hannakin tuossa sanoi vähän aikaa sitten, että Elä vie minun unelmaani, niin ei saa rikkoa unelmia. Siitä on todellakin kysymys eikä mistään todennäköisistä. Siis onhan se ihan kohtuullisen todennäköistä, että joku voittaa tänä iltana Päävoit on lotossa. Mutta se ei ole ollenkaan todennäköistä, että sinä sen voitat. Tai minä. Itse asiassa se on niin epätodennäköistä, että se on tavoitteena ihan käsittämättömän tavoittamaton oikeastaan kuin epärealistinen. Pitää olla todellisuudentajuussa, jossa täytyisi olla jonkinlaista joustoa tapahtunut, jos pitää sitä ihan relevanttina ideana, että minä lähden tänään voittamaan lottoarvonnassa päävoiton, etsiä voiton, enkä minä, mutta silti me pelataan. Niin se oikeastaan se kysymys kuuluu tässä myös, että minkä voimalla? Toivon varassa varmaan, eihän se mitään todennäköisyyslaskelmia kysy, se toivo, sehän on. Jos mahdollista se toivo, koska kuinka pieni joku todennäköisyyslaskelma. Tähän saattaa olla ainoa näin pienen todennäköisyyden asia, jota me jaksamme edes pitää mahdollisena. Eihän me oteta sitä tosissaan lähtiessä reissuun, että saattaa ajaa hirveä päin. Tai että varvas voi murtua tuolinjalkaan, kun ryntää karkaavan kissan perään ja sitten se on kipeänä jo viidettä kuukautta ihan omasta kokemuksesta, niin puhun tässä näin. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17 600. Hirvikolaria en ajanut. Joo, kaksi kolmesta suomalaisesta pelaa rahapelejä, ainakin satunnaisesti, noin tuoreimpien tilastojen mukaan näin on, ja kyllä sitä on tuolta veikkauksen puolelta sanottu, että kun on kyselty ja tehty kyselytutkimusta, että tiukkoina aikoina ihmiset olisivat valmiita tinkimään tuosta pelaamisesta, mutta kyllä tilastot näyttää ihan muuta. Siis se on, rahapelaaminen on kasvanut esimerkiksi 90-luvun ja sitten tuon edellisen tuommoisen isomman finanssikriisinkin aikana. Että kyllä sitä silti jatketaan, vaikka ollaan kyselyissä, siis tilastojen mukaan, vaikka kyselyissä ollaan valmiita sanomaan, että kyllä minä luovun siitä ja vähennän sitä, jos muuten menee kehnosti. <haha> joo, se on eri asia, mitä me ihmiset tehdään, kuin mitä me sanotaan. Mutta mitä mieltä ollaan? Kuka soittaa siellä? No ei, se on oh, joo, Uusi, No terve, terve. <haha> Va. Ootko lottomiehiä? miehiä? En mä oikein, kyllä mä vähän lottoon ja sillä lailla joskus on pieni voitto, tuli semmoinen muuta tuhannet markkaa, mutta kyllä se kiertää niin kuin tämän paikan muutenkin, tuo raha sillain, että... kuulostaa tutulta. vaikka <tostaa> yrittäjä on ollut 53 vuotta, että kyllä vie henkitellään vähän, mutta <tostaa> kyllä se nyt loppuu, Joo, joo, mutta että, tota, niin laskelmien mukaan, niin ootko voitolla vielä, mitä lottoon tulee? Kyllä, kyllä, kyllä sanotaan niin, että en mä ole mitään suhtia laskenut, mutta tuo, kyllä, kyllä mä häviöllä, onko se euro muutti niin paljon, kato, kun se meni tuohon markka-aikana, oli vallan eri, eri juttu, että... No näes, näin mä on. Kerro vaan semmoitteen niinku rahatta, että tuo, kun mä oita maatalouskoneita vein tuonne Eestiinkin ja muistan siellä Irus, meillä oli Vuokralla semmoinen paikka ja tuo, siinä oli semmoinen, se oli varmaan nesteen alainen semmoinen kylmäasema siinä ja mä sitten tankkaisin siinä, kun lähdin kotiopäin tulee ja, ja tuo, mä siinä tankkailin sitten polttoainetta että mä pääsin ainakin pohjassa, niinku mä yleensä pidätin ja ja sitten jos siellä oli vajausta paljon, niin mä tankkasin siinä, niin tuo, Siellä tuli nuoria poikia semmoinen, Se oli niinku lastenmäkeä. Nuoria poikia semmoinen BMW-auto, ja Ne tankkas viidellä kruunulla. Et, Meinaan, että nyt on se aika Suomessa. Että katsotaan, minkä raha laitetaan. No nimenomaan näin on. Et, no, se, mm. sillä viidellä kruunulla semmonen bmw niin se... Kilometrin kulkeminen. Täynnä, mutta koska rahaa ei ollut. mutta niin. Se oli kruunuaikaa, se oli niin kuin 40 penniä oli kruunu silloin, että. No niin. Tuo... Juuri veikkasin, että kilometrin on päässyt sillä. Niin, <laughs> Varmaan oli Pohjoa vielä vähän polttoainetta, mutta kyllä siinä niin tarkalla oltiin, että käyttää rahaa löytyy, että... Joo, joo. Niin, mutta tähän voi olla tää tiukka aika laittaa meidät ihmiset niin pelaamaan ja lottoamaan vielä vaan entistä rankemmin kuin kun se toivo pienikin niin elää juuri siellä rahassa. Kyllä se on ja kato, ennen oli puhuttiin säästöistä niin kuin kansakouluskin oli niin joku vei vähän sinne katso säästöö sai jonkun merkin siitä johonkin vihkoon biskoon sitten sai että on säästänyt verran. Se meni pankkiin sitten laitettiin se raha että tuo niin kyllähän se vähän varmempaa säästämistä on kyllä että Jos sen kaiken olisi laittanutkin tuonne korkoselle tilille, sikäli kuin niitä nyt enää on, mutta sijoittanut johonkin maltillisesti, niin. Joo, mutta kun niin... se on sitten se sijoittaminenkin semmoista, että sekin on Lottaa. sitten, nyt sitten katon, niin se... se voi olla huomenna jo vallan eri mitä se oli silloin kun se No näinhän se on tässä maailmassa. Yhä vähemmän on asioita, joihin voit luottaa. Kyllä maailma, maailma opettaa. Mä mäkin olen muutama miljoona kilometriä ajanut kuorma-autolla tuota ja Suomessakin kaikista huonompia te teitä ajanut ja, ja tuo, ko, tuota, maaseutua kiertänyt. Ja... Tämä on ihmeellistä tämäkin kato, kun ajetaan, niin kuin sanotaan, muutama vuosi menneen takaperin katon niin Eestistäkin mä kysyin, että no. mitä, missä te töissä otette, kun poiko oli töissä sai Suomessa, niin helsinki Niin, niin kato, sieltäkin tuotiin kirvesmiehen ja Suomessa pilattiin, se meni, me saatiin maaseutu-yrittäjäpalkinto 88 vuonna. Sehtopankit ja maaseutu ja MTK, se myönsi ja kankaan peskosain sen, mutta pankinjohtaja pyysi mua käymään, että mennään Helsinkiin käymään siellä että tuo, siellä on se joku juulatilaisuus sitten, ja no mä sitten tuo menin, meillä oli karjoakin silloin vielä, vaikka mä teissä sen ja kunnostin koneita, ja tuo, mentiin sitten sinne, siellä oli iso halli, semmoinen, ja siinä oli maatalousministeriö, oli silloin korkea ja juhoa. oli mun tuttu niin. muuten jotain kauppaa, olin tehnyt sen kanssa, ja siinä oli isompia pankin tai jotain, ja Mä vaan siinä sitten, kun siihen nousi puhujaksi, mä en tiedä muista sitä nimeäkään, tai kyllä mä muistan, mutta mä sanon, niin tuo sinne puhuu sitten, että ruvetaan tekemään. Se oli ennen kato EU-ta, kun menne, Mentiin EU-ta. No niin. Kasi, kasi vuonna, niin tuo. Se sanoi, että ruvetaan tekemään elinkelpoisia maatiloja katoja suurennetaan niin maatiloja, niin mä sanoin siinä, sitten hiljaa, kun se halli oli tosi iso, ne miehet kuuli, mä sanoin, että kun mä vien Lappiin koneita, vaikka mä kankaan päihdyt asun, mutta mulla oli lapis monet paikat, missä mä kiersin siellä ja vein koneita, niin sieltä tulee enempää tilikotiokko mä kerkeen itse. Niin, ky kyllä, kyllä. Ja no, arpa peliä koko elämä. Mutta nyt mennään eteenpäin, nyt mennään tuonne lottoasioihin. Kiitos tarinasta ja kyllä sinä asialla olet. Se on ihan selvä asia, että raha liittyy asiaan. Divedova, kiitos Sabbi. No Divedova, kiitos puhelusta ja hyvää vastausta lähetykseen. Soita 0203 17600. Siinä oli hyvä peruste kyllä vietolle, Mutta puhutaanpa Pelaatko Lotto. Pelaatko lottopelejä? ja Miksi pelaat? Mikset? Eli tämmöinen usko, toivo ja rikkaus on meillä tässä aiheena tänään kansakunnan kahvitunnilla. Kuka soittaa siellä? No Tuomo täällä taas. Terveet. Terve Tuomo. Olen pitkän aikaa pelannut ja joskus tulee jotakin. Joo. Kerran, kerran osan lomatonnin. No. Että ne on niinku, on se suuri. Onko tota Sitten aina? Oli... Niin. Ja tuotaan, mä tiedän sen verran, matematiikkaa, että 38 miljoonaa tai mitä niitä on, niin yksi siitä, niin se on ihmeellistä. Niin, no, et ei, ei vois sen, siihen ei luulisi, että rakennamme mitään, mutta niin me vaan sitä toivoa <köhö> siihen rakennamme. Hei, miten on, onko tota aina samat numerot ja ei voi jäästää viemättä, ei voi lopettaa sitä tapaa, kun on äänen numerot ollut? No, mulla on yksi makionumero, että mä en ko kokeen. Jaa. Mä huomasin tuolla jossain, missä mä se kassalla oli semmoinen, että ö, kympillä sai sata numeroa. Jaa. Ja sit, siinä oli kaikkiaan 20 tyyppiä, eli se voitto jäätään niinku kymmenelle. Ja, ja mä sain sitten 12,5 euroa, tuli minun osuuteni siitä. Eli niin kuin, Tämä on niin tämä isoja numeroja matematiikkaa, niin se ei, sata, ei auta, ei se muudu minkään. Se on se yksi riviksi, kannattaa varmaan tehdä tämä kaksi korkeinta. Niin, eli se todennäköisyys ei. ei muutu siitä niin ratkaisevasti, että kannattaisi syytää siihen tuossa mielessä rahaa lisää. Se ei, niin kuin, todennäköisyys no, ei. ei samassa suhteessa todellakaan katsoa. Joo, <laughs> joo. Kyllä. On tuo oli, tuo oli se kivan näköiset numerosarjat siinä, että olen katsoin. No. Tuossa nyt noita on noita tuttujakin numeroita. Oh, että, sata riviä. Mutta, kyllä. Joo, se, oh. se, se, se on se suuruuden matematiikkaa verhana. Että, se on muuten että, oikeasti, jää lottoomatta salkaa alkaa laskea sitä se on ihan selvää Joo, asia. mutta <laughs> se on julkitunhan tuossa, että me ollaan sen verran tyhmiä, me suomalaiset, että jos sitä jostain sitä rahaa voi saada, niin sieltä sitä voi saada. Hei, se on totta. Eihän me olla, eihän ihminen ole mikään järkiolento. Mehän ollaan tunnepohjaisia tällaisia säätäjiä. Joo, no, aina välillä vähän epäilen omia motiiveja. <laughs> Sama. Toi, toi, toi on ihan selkeätä. Oikein. Oliko sanottu, että mutta se, että mitä että, että, että, että, että, että mä vuodessa nyt vuodessa pistänyt tuommoiseen 350. Ja jotain tämmöistä menee, niin siinä on niinku, on nämä euro on ja laula perjantaina, ja sitten on otto Se, tiedätkö, toiki, jos me laitettaisiin toi rahamäärä johonkin muuhun, ihan samallaan minä kuin sinäkin, ni niin, niin meillähän olisi rahaa enemmän käytössä tällä päivänä, jos me oltaisiin tehty tota vaikka 20 vuotta. Mm. No, niin no se on 350 kertaa 20, se on 7 tonnia. Niin, no, joo, siis, mutta mutta. Otetaanpa huomioon, että se on siellä kasvanut jossain, mihin me ollaan se sijoitettu likoon. Ja silloin no, se alkaa... Viime niin, ei kyllä niin, olisi... Nolla, Näin, no, olisi pitänyt olla ovela, että olisi saanut sen kasvamaan. Joo, verrattuna entisiin aikoihin, kun se olisi kasvanut millä vaan tilillä itsestään jopa. Niin. No, oh, sitähän mm. se teki. Mä oli he silloin... 70-luvulla muistan, kun pankkilainojen korot, mitä ne oli, noin siellä, saattaa korko olla semmoisen jotain lähtenä 10 tai jotain tämmöistä. Kyllä. Niin tota, se, mutta sitten, no sai ihan sitä silloin kyllä talletukselle muistaakseni sai jonkun 6 tai 7 prosenttia. Ihan hyvät, on, niin. Niin, no se oli hyvä aika. Mä muistan, mä oon itsekin ollut kesähommissa pankissa. Ja, ja, ja, niin tota, porukkaa oli paljon, oli kassoja paljon. Ja okay. silti pankit teki tulosta. Ja oli ja se silloin, inflaatio oli silloin ihan mahdoton. Niin jos ostit asunnon, niin pari, kolme vuoden päästä, niin se korko oli, tai siis se lainan arvo oli jo pudonnut täysin. Kyllä. Se oli niin kuin sitä aikaa, että lainausmerkeissä kannatti ostaa asuntoja. Kyllä, he, kyllä. Noihan siinä kävi ja moni haksahti, koska siitä saatto tulla tietenkin muita arviointivirheitä. Siltä pohjalta, että kyllä maailma muuttuu. O, se, sitä, että se, mutta se on se kultainen 70-luku. Sitä nime, niin, kyllä. Hei, kiitos kun kiitos, ku soitit. Ajele varovasti, tästä lähtee hyvin liikkeelle tämä meidän. Raha kautta miljoona Kiitoksia. Selvä. Lauantaita. Hyvä, bono, bono. Bon, siis, moi. pelaatko lottopelejä? Siis jokuhan voisi sanoa, että rahan nyt on vähän tylsä puheenaihe, mutta unelmat ei ole ollenkaan tylsä puheenaihe. Ja sehän tuossa oikeastaan takana on enemmänkin kuin mikään laskelmointi ja tavoitteena yritys rikastua, en tiedä. Ramona. Ramona, Ramona Mä noin sulle, kympin vain Ja kanssa hetken, tanssia mä Unelmien tango kyttäneen Ramona. Ramona, Ramona Ei sua moka, ei kukaan Ramona, Ramona Silloin kun Ramona, Ramona Ei sulle mitä, mitään Ei sulle vaan kiinni pitä Unelmien tango kyttänen Ramona, Ramona Sun silmä se kuu tummaa tuolta Ramona Ramona Sä veit melkein järjeä Ramona Ramona Sä ammoit rakkauden mole suoraan läpi Makseni saa Ramona, Ramona. Mä annoin sulle kympin vai ja kanssas hetken tanssialman sai. Unelmien tango tyttöden Ramona, Ramona. Unelmien Tuomari Nurmio Ramona. Joo, Whatsappiin tulee viestejä, että ei voi lopettaa sitä perinteistä omaa riviä, koska muuten ne numerot tulee jokainen heti seuraavassa, seuraavassa arvonnassa. Ja toihan se pitää meidät kiinni tuossa perinteessä. Täällä kanssa on käsi pystyssä tämän merkiksi, että näin on asiat. Ja Miika Nousiaisen kirjassa tuossa metsäjätissähän on perhe, joka häviää lotossa kaksi miljoonaa. Miten se on mahdollista? No siellä arvonta tulee, äiti itkee jo kuudennen numeron kohdalla, mutta isäukko hiljaa istuu vaan ja tuijottaa ja mykkänä seitsemän oikein. Sitten äijä sanoo pitkän hiljaisuuden jälkeen, että ei raha tuo onnea. Ei niin, kuponki on palauttamatta. Sehän on vanha, sellainen vanha kunnon urbaanitarina miehestä, joka vie tuota perinteistä vaimon kanssa yhteistä kuponkia. Tietenkin rouva rahoilla, kunnes sitten meneekin niillä rahoilla baariin ja sitten tulee täysosuma. Tai sitä voinut sitä ohivetoa jatkoa tietysti jo pidempäänkin. Riskihän on tavallaan pieni siihen asti, kun tulee se Lottopotti. Ja kyllä kaikenlaiset salaliittoteoriathan on perinteisesti liittynyt veikkaukseen, rahapeleihin, kaikkiin arvontoihin. Jos sä keskustelupalstalla palstalla, oli tällainen, nyt mä en näe mikä tää näistä on. Vauvat ja muut. Veikkaus on epärehellistä nykyisin. Tietokone järjestelee isoja potteja ja etsii aina rivin, jota ei ole kukaan laittanut. Tässä sanotaan näin jo, että ennen kone pyöritti oikeasti numerot ilman tietokoneohjausta. Pitäisi siirtyä vanhaan aikaan, jolloin se olisi tasapuolisempaa ja lottoajia olisi. Enemmän. Nämä ihmetyttää jossain mielessä, kun tämähän on ihan lakisääteinen juttu, että miten se veikkaus nyt toimii, eli mehän syydetään sinne rahaa ja sitten yleishyödyllisiin kohteisiin menee rahaa ja tietysti veikkauksen omankin organisaation pyörittämiseen ja 40 prosenttia suurin piirtein jaetaan siis voittoina pelaajille, eikä tuosta nyt ei voi oikein olla paljon mitään muuta agendaa tämmöisellä yhtiöllä, mutta minä nyt en tästä tiedollisesta puolesta lähde tällä kertaa liikkeelle nyt ollenkaan, tälläkään, tällä kertaa. Täällä on viesti tullut Whatsappiin myös, että voitin kuusi oikein, mikä tässä nyt on, vuonna 2002 ja ostin voittorahoilla uuden sohvan, joka muutama vuosi sitten kuskattiin kierrätykseen. Lähellä oli seitsemän oikein, kun arvonnassa sattui virhe, ja yksi numero luettiin väärin ja se ilmestyi TV-ruutuunkin. Virhettä ei saatu korjattua ja väärä numero pysyi näkyvissä koko arvonnan ajan. Meikäläisen lapussa olisi ollut seitsemän oikein, jos tuo rivi olisi ollut oikea. No onneksi en katsonut arvontaa telkkarista, vaan tarkistin sen seuraavana aamuna. Lähellä oltiin, sanotaan tässä viestissä ja tuommoista tarinaa en ole ennenkuullut, mutta en minä väitä. Kyllähän nyt kun kertoja elää ja tällä lailla tämä tuodaan julkisesti esiin, niin kyllähän tässä maailmassa siis monenlaista asiat mahdollisia on. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 1760. Siinäpä ne oikeat numerot tänäänkin kansakunnan kahvitunnille ja sitten vielä WhatsAppi päälle. Eli lisänumerot 040 14 55. Kuusi, kuusi, kuusi, Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? Pahve soittaa Lotosta. No terve, ootko, Lotto, en. ootko Lottomiehiä? En varmasti ole. Okei, okay. nyt kiinnostaa. Mikä ettei? Koska Lotossa on matemaattinen voitonmahdollisuus 19 miljoonaa yhteen suhteessa. Oho. Mistä, miten sä tuolla pystynyt laskemaan 19 miljoonaa? Kun soittaa veikkaus Oylle. Ai, ah, niin, ne kertoo sen avoimesti suoraan, että on kyllä. kyllä. Onpa hienoa, että se pystytään laskemaan tuolla tavalla. Kyllä, kyllä. Tämän, tämän, niin, niin. Silloin kun meillä on tämmöinen systeemi käytössä kuin nyt, että meillä on 40 numeroa arvottavana, ja keskimääräinen panos Suomessa per veikkaaja, niin se on juuri näin, 19, noin 19 miljoonaa. No mutta onko se siis nyt niin pieni mahdollisuus, että sinun mielestä ei ole järkeä mennä pelaamaan ollenkaan? Minä voin sinulle kertoa siihen syyn miksi. Minä kun vien vakioveikkausta tuonne kioskille ja tytöt kysyvät, että saako olla jotain muuta, saako olla lottoa, niin minä vastaan heille näin, että minä maksan niin paljon veroja muutenkin, että minä en maksa senttiäkään tyhmyysveroa lisää. <tos> Toi on kyllä, kyllä tulee nyt jäätä niskaa tässä. Täällä kuule, korvat punaisena istun ja kuuntelen tätä, kun kyllä mä oon sellainen perinteinen lottoaja, että se on se sama rivi vietävä sinne, tai mä, se on kuin damokleen miekka häilyy päälläni, jos se unohtuu, kun olen jotenkin taikauskoisesti varma, että nyt ne tulee. Joo, kuullessa tää on Suomessa veikattu kymmeniä vuosia. Minä olen ilmeisesti veikannut korkeintaan kaksi kertaa lottoa elässäni Joo. Etsä... koko siinä aikana, kun sitä on ollut meillä. Et sä ainoa ole. Eihän totta... no... Kolmasosa suomalaisista ei pelaa niin oikeastaan ollenkaan. Niin, Mutta, niin... Ne, ei, ne ei halua maksaa, niin kuin minäkin, ei halua maksaa tyhmyysveroa. Kyllä täällä nyt kuulet. Kyllä kuulet kohta kundias, kun pidät vaan radiota auki. Mulla on radio auki. Hyvä juttu, kyllä, kyllä. Niin heikö, hyvä, onpa tosi hyvä, että soitit. Tämä on arvokasta. No niin, minunkin kuulostaa. Kyllä, kyllä, hyvä. Kiitoksia. Voikka. Kiitos. Voi, voi, voi. Siinä kuulitte ja kuulimme. Että ei tässä mitään järkeä ole. No se on kyllä oikeastaan pakkokin allekirjoittaa. Kuka soittaa siellä? No Juha ensimmäistä. Tota. Terve Juha. Ootko lottomiehiä? miehiä? Juu, kyllä. Mulla on monta monta vuotta ollut Neljä kappaletta tällä hetkellä olisi vakiriviä, mutta tota, tarkoinkin eh. tuohon edelliseen puheluun heti. Joo. Siis noin miljoonan suudeluvut. nehän on laskettu sen mukaan, että pelaat yhden rivin lottoon. Just, okei. Okay. No, mutta, no. mutta jos pelaat esimerkiksi 9-rastin järjestelmää, mä en tiedä mikä se suurenluku, mutta se aina jää selvää, että se on, se on huomattavasti pienempi silloin. Sitten tota, muuten, mulla on ihan tästä Veikkauksen kerron luvut, tota, mä otan ihan tämmöisen esimerkin ammutajan sitten faktojen. tulla. Äh, joo, jos 9-rasti systeemi osuu 7 oikein, niin sä saat sen 7 oikein voiton. Sen lisäksi sä saat 6 oikein voiton 14-kertaisena, 21 kertaa 5 oikein. Et siihen tulee vielä aika mahtavat kunnukset päälle. Et tota, niin, että kannattaa näitäkin vähän miettiä tällä Kyllä. Ja siis mitä tuohon jättipotti päävoittoon tulee, niin kyllähän sen nyt aika usein joku aina vie näissä lottopeleissä. Joo. Ja tästä tuli katson mieleen, että se olisi hyvä, kun Yle tai Veikkaus tekisi, ottaisiin vaikka niin tämmöisen 40 vuoden perioodin, vaikka vuodesta 1984 tähän päivään. Että jos niin, lasketaan nykyrahassa, niin kuinka moni suomalainen on saanut, äh, ei pelkästään lotossa vaan kaikissa näissä kenoissa vakioveikkaus, niin Vähintään 100 000 euroa voittoa nyt, mä luulen, kuule, että se on aika iso määrä. Ja mä luulen, että siinä puhutaan jopa 10 000 Hei, tää on muuten, toi on hyvä vinkki, että suurpotin no. voittaneet, niin soittakaa tekit tänään tähän lähetykseen. No, no mä en no, ole mulla itsellään, no, tos kahden tonnen kieppelä pyörin, on noin se on laskenut. Varmaan on no, pidemmän taille mutta en ehkä nyt niin hirveästi. Mutta no, tosiaan jo. oikeasti mielenki mielenkiintoista, teitä, että paljon niitä ihmisiä on. Näin on. No. Tuo pelaaminen aika usein se profiloituu niin julkisuudessa pelkästään ongelma pelaajien kautta ja saa tietenkin tärkeä asia, että sehän voi pelaata, pilata ihmisen elämää ja täysin. Tämäkin tääkin puoli asiaa on olemassa. Että kyllä niitä ihmisiä on paljon, jotka ovat saaneet niitä isoja voittoa. Minulla löytyy lähipiiristäkin ei saanut, mutta olen kuusi varaa esimerkiksi puu Kyllä näitä ihmisiä oikeasti on olemassa. Katsokko, tä, tässä on se just se ero, jotka on ihan oikeissahan tässä ollaan kaikki siinä mielessä, että on mielipiteitä. Ja kun sinä lähdet tuosta toiveikkaan logiikasta ja Joo. sillä liikkeelle ja sitten toisinpäin taas, niin jos lähdetään sillä puhtaalla matikalla, niin kyllä tässä nyt on monta asiaa tässä maailmassa, jotka on kuitenkin todennäköisempiä kuin... Joo, on totta kai, niin, mutta se niin. tosiaan kannattaa laskea, jos pelaa noita systeemejä, ja tällaiset on toki, ne maksaakin sitten enemmän. Joo. Mutta ne on todennäköisesti paljon tota, niin isommat voittaa sillä kun sillä lotto mikä on se yksitys onko se nyt 38 miljoonaa, että se on vähän eri juttu, kyllä. Niin, joo, joo, kyllä. Joo, joo et, hyvä huomio. Kiitos, kun soitit. Joo, okei, okay, mitään, mä joo. Voikka, voikka laulata, että kyllä me, siis mehän ollaan lotto -kansaa. Sehän on yksi semmoinen ihan tommoinen, että se nyt löytyy mistä vaan tilastosta, että on ollut kautta aikaan kaikenlaiset nämä lottopelit. Niitähän nyt on muitakin kuin lottopelit, kun kuin tämä The Lotto, niin sitähän me kyllä ollaan, että on tämä nyt mahdollinen puheenaihe. Thank you. Ole hyvä. Tämä on Dr. Hook. I don't sing like Elvis Presley, <laughs> I can't dance like Fred Astaire, but there's one thing in my favor, What? <laughs> I'm a millionaire, that's beautiful, and I, I got, got more money, money. and a horse has <laughs> hairs, cause my rich old uncle died, and that's it all I'll never be Robert Redford Cause I'm much too fond of beer Please don't misunderstand me It's not love I'm trying to buy It's just I got all this here money And I'm a pretty ugly guy But I got more money Then a horse has hands Cause my rich old uncle You love me for whatever else I got, but excepting all this stuff, I'm alone in Fort Knox. I don't guess I'm doing all that hard. but I got more money than a horse has hands. 'Cause my rich old uncle died and answered all my. gonna bring me down. If you ain't with me, honey, to help me spread it all around. Money, money, money, money, money, money, Hey, you. Come here, baby. Stop crying. Put a quarter in the jukebox. <laughs> Älä itke, laita lantti jukeboksiin, tuossa on rahaa, Silleen siinä lauletaan Dr. Hookin on tuo kappale, jossa sanotaan, että rahaa on niin hevosella karvoja. Täällä sanotaan, että on lottovoitto syntyä suomalaiseksi, mutta me kaikki olemme lottovoittajia. Tämä Jaakon viesti niin muuten onkin, eikö se ole karitapion kappale? Sitä mulla ei ole tässä soittolista, pitää varmaan kaivaa tästä, vaikka tämmöinen lähetyksen loppuun hyvää kannattaa odottaa. Ni, mutta eikö siinä sanota sillälaisia, että jotkut on saanut vaan kolme oikea ja lisänumeroa. Siinähän on joku tuommoinen vitsi siinä kaupassa. No se pitää oikein tarkistaa ja kuunnella varmaan tässä nyt sitten tänään. Ja sitten on tämä hokema, että rahaa ei tuo onnea, sitä on täällä toisteltu kovasti. Miksiköhän sitä sanotaan koko ajan? Että onhan tuossa niin kuin yleensäkin vähän sitä sävyä jo, että mikä erityisesti kielletään, niin onkin jollain tavalla kuitenkin niin, että olisi niin kuin jokin ihan erityinen syy kieltää tällainen mahdollisuus, kun rahalla tuotu onni. Niin että eikä se nyt sitä automaattisesti poiskaan, en minä tiedä, että näistä asioista, mutta sen takia mä oonkin lähinnä kyselijän roolissa aina näissä lähetyksissä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 -17600. Sitten on tällainen muuten vitsi toistuu. Tämä pariin, tuossa kolmeen kertaa, mutta eri muodoissa. Että isän esimerkin mukaan. No, voittiko isä sitten Lotossa jonkun ison potin? Ei, mutta siis hänkin aina unelmoi siitä, että se on oikeastaan se, mikä tarttuu. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntiin? Terve Samuli. Moi. Joo, Jerikka soittaa Itä-Suomesta, joo. Minä olen tuota tämmöinen perinteinen lotontekijä, että tien yhden ruun viikossa, niin kuin tänäkin vaamuna tuossa kyläkaupassa, ja, ja suhtaa mun siihen sillä tavalla leikkimielisesti, että niin kuin me sanon, että kun kävelen päivittäin tuolla ulkona, niin että yhtä iso mahdollisuus on suahan meteoriittipiehänsä tuolta taivaalta, kun voit lotossa. Eli kyllä, kyllä. Mutta kuitenkin, että se yksi rivi, ja vain yksi rivi, koska... Siihen se sattuu, jos sattuu. Että niin. en, en investoida yhtään tämä enempään. Ja unelma elää yhdelläkin rivillä. Joo, niin. nime nimen nimenomaan <laughs> joo. Että, <laughs> että Elämä siis on yhtä suurta sattumoa jo yksistään se, että on yleensä sattunut syntymään tänne. Tossa se oikeastaan onkin, että jos se on mahdollista, niin sehän meille riittää. Vaikka niin, olisi pienikin mahdollista. Joo, kyllä okei. Okay. Jos se olisi mahdotonta, <tos> niin sitten me lopetettaisiin. Jos... Kyllä, kyllä. <tos> Joo, kyllä. Juuri näin. Hei, mutta annetaan puheenvuoro toisille. Kiitos Samoni ja, ja tuota, jatketaan. Jatketaan. Kiitos paljon. <tos> Olipa hieno kuva, tilannekuva tuo kyläkaupalta. Ihan oikeasti olla idyllinen ja romanttinen kuva tuosta lottoamisesta. Kuka soittaa siellä? Pauli soittaa tätä Kuopiosta. Terve Samu. Terve Pauli. Ootko lottoa? lottoajia? Olen kyllä Lottoa ja se viiden viikon vakiorivi, että samoilla numeroilla, mutta mä muistan silloin aikanaan tuo kauppakouluopettaja sanoi, että Salama isku ihmiseen ja seitsemän oikein Lotossa se on yhtä epätodennäköistä. Voiko se väite pitää paikka? No mutta, voihan se varmaa, mutta kyllähän Salama iskee ihmiseen muutaman kerran joka vuosi. Joo. Että en tiedä, mitä hän sillä on tarkoittanut. Ehkä hän on vaan kannustanut lottoamaan. Sanomalla tolla tavalla, jos se kuvaa Noo. sitä, että <laughs> se on mahdollista. Noo. Oikein saa <laughs> mulle. tiedä. Eli että Lottoa, Lottoa. Mielummin. He Voihan se olla, että jos Lottoa niin on epätodennäköisempää saada salavasta. Niin. Jotenkin musta tuntuu se seitsemän oikein. Onko se jo liikaa? Oiskohan se se? Jotenkin tuntuu Oisko Lain se? Saattais, muuttaisiko se meitä väärään suuntaan, jos me saataisiin yhtäkkiä seitsemän oikein? En osaa sanoa, se on vaikke. sanoa että rahaa, tuopiko on en mä tiedä. Niin, Musta tuntuu, että on olemassa tällainen lottoajaporukka tai siis ryhmä ihmisiä, jotka lottoa just siinä toivossa, että tulisi sellainen sopiva määrä, ei tulisi liikaa. Niin, niin se minusta tuntuu kantossa, että se on ja. sellainen sopiva määrä. Mä oon kuullut niin monta kertaa tuon kommentin, että toivottavasti Joo. ei tule liikaa, että tota, on tämmöinen niinku toivo, toivo elää, että se muuttaisi kuitenkin arkea vähän, mutta ei muuttaisi mm. ihmistä. Ei, eihän me ihmiset miksikään muuta, me ollaan niitä samoja kuin ennenkin, että luonne on ainakin sama, että en, en usko ja temperamentti. niä ja Niin, Niin, kyllä, kyllä se varmasti noin on. Joo. Että siis vähän ympäristö voi muokata luonetta ja persoonallisesti kehittyy, mutta joka tilanteessa me ihmiset kuitenkin käyttäävät tämän samalla tavalla, tai ole oletetaan käyttänyt niin. mitä on lukenut, että Tiedätkö, tuossa on kyllä semmoinen ydin tuossa sun lauseessa ja viestissä, Pauli, että mä, kun olet soittanut tänne ennenkin, mutta tuosta tosta kannattaisi tehdä joskus vielä tämmöinen kansakunnan kahvitunti tuosta. Tämä vanha kunnon kysymys, muuttuuko ihminen, saattaisi olla tosi hyvä kysymys. Eh, joo, tuo voisi olla mutta hyvä aihe. Mä en kyllä usko siihen, että. Niin. että ihminen muuttuu? Et miksikään. Et kyllä, en, en usko no. siihen. Joku voi, tämä on mun, mun, mun mielipide, että voihan joku muu olla toista mieltä, tiedät? Kyllä, kyllä. Hei, tätä tä, tä täytyy oikein jättää vähän muhimaan tämä ja muhitellaan. Muuttuuko ihminen? Niin. oli semmoinen kysymys, että onko tällainen rajoitettu tänne soittoon, että milloin koska Täällä on aina niin hyviä aiheita, että niin mä haluan tänne osallistua tähän läheeseen. Ei on rajoitettu, tiedätkö? Tää on ihan tämmöinen villi ja vapaa. Täällä ei ole mitään suodattimia. tämä on erittäin tämmöinen... Tosi avoin ja vilpitön. Tämä on ihan säkäpeliä, kuka voi, tänne mieleenkin pääsee. Kiitos sinulle, Samuli. Kivasta Ai, <laughs> Mä jatkan Radio Suomen kuuntelua. Kiitos. Kiitoksia. Voi voi, moi, moi, moi, moikka. Kansakunnan kahvitunnilla lottoaihe siis tässä ja nyt. Tämä häly on nyt noussut mielestäni ihan syyttä.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 Ousun vain, voi tekevälle kevälle sattuu. Sillain mediaani Ja rakastan sua kultakoita Ymmärtää se please Tein kokonaisuuksia Inspiroi ei desimaalit. Ligimain like on Mariskaan kappale nimeltä. että sopii oikein hyvin tähän aiheeseemme, joka on siis pelaatko lottopelejä? Miksi pelaat, minkä toivon varassa, taikka sitten, että mikset tänne? Nyt on tullut puoleen just toiseenkin ja kyllä perkaan myös noita WhatsApp-viestejä tuossa yhdellä kertaa oikein enemmän kerralla. Mutta nyt otetaan heti tähän seuraavan puhelun, kuka soittaa siellä? No. Pena soittelee, morossa Terve Pena, ootko Lottomiehiä? No kyllä mä oon aika vahvasti. Joo, joo. <laughs> Elikkä tuossa joku tuota niin että ihan typerää lotata, mutta en mä tiedä, että vuonna 1986, kun ostettiin vaimon kanssa ensimmäinen asunto, niin silloin oli korot niin 14 prosenttia. Ja mä päätin, että nyt pitää lotata, että saa rahaa vähän, että pystyy maksamaan tuota, niin asunnon pois ja muuta, mutta aika on mennyt siitä ja samalla rivillä on mennyt koko ajan. Joo. Ja sitten tuota niin, kun kun tästä aiheesta kuulin, niin mitä mä tekisin sillä lottovoitolla, niin enpä mä oikeastaan tekisi mitään muuta, että mulla on pari lasta ja Heillä omat asunnot ja opintolainat ja muuta, niin mä varmaan auttaisin heitä ja sitten tuota, niin panisin johonkin semmoiseen hyvää yhteisöön muita rahoja, että auttaisin no. niin muita. Koska ei mun mielestäni, niin jos mä saisin vaikka sen 4 miljoonaa tai 98 miljoonaa eurot potista, niin ei se tekisi mua sen onnellisemmaksi, mitä mä nykyisin Oo. No tuossahan on se, on sen onnellisuusindeksin se sellainen idea, että tietys vaiheessa vaurautta ei, raha ei lisää enää mitenkään sitä onnea. Et sehän on yksi sellainen peruste aina sille hokemalle, että ei se raha onnea tuon niin ni, ni tutkitusti. Ei kyllä tuokkaan, mutta kyllä niin kuin äärimmäisessä köyhyydessä voi olla aika surkeita olla. Että nämä on nämä ääripäät tämän kaltaiset. Toi on aina se, myöskin se yksi semmoinen seikka, joka otetaan puheeksi, että... Lisäisi toisiko se mulle mitään lisää ja silloin aletaan puhua siitä, että kyllä mä sitä sitten lahjoittaisin ja sijoittaisin johonkin. Niin en mä tiedä, että eihän mäkään mikään hirveän vauras sillä ole ja muuta, mutta sitä pystyy niin suhteuttamaan omat tulot ja kaikki muut sillä että pystyy elämään niiden kanssa on olleen onnellinen. Niin. Mut, se, että jos voittas kumminkin, niin sitä voisi niin auttaa muitakin sitten. Joo, kyllä. Ja, ja se sitten, että tuota niin, niin kuin joku sanoi tuossa, kertoo niistä todennäköisyyksistä, mutta Ei. <laughs> eikö niitä ole Suomessa mitä lottovoittajia niin aika paljon. Niit jokuhan Et... sen aina vie sen potin, no kyllä. Niin. kyllä se toivo elää siinä kiinni, kyllä, kyllä. Näinhän se on, ja mä, mä aina sen kymmenen viikon lesto, tuota, keston loton, niin mun mielestä se on pieni raha kumminkin, kun ajattelee sitten, mihin se raha menee loppujen lopuksi. Et sillähän tuettiin urheilua veikkauksen kannalta ja noin muuten, mutta tuota, niin en tiedä nykyisin sitten, että saako ne veikkaus enää käyttää niitä rahoja tuonne nuorisourheiluun ja muuhun. Niin, kyllä, niin. Ne on hyviä yleishyödyllisiä kohteita, että voihan sitä silläkin tavalla ajatella, että tässä edistetään hyviä asioita, kun pelataan. On, on, <laughs> niin, ja niin. sitten jos olisi <laughs> semmoinen, että ei kukaan lottoaista tai muuta, niin pakkohan niitä yleisyydellisiä os maksaa jostain muutakin, verorahoista. No tämä on tällaista ehkä osin summa peliä, niin kuin sitä voisi kutsua. Mutta tämä on kyllä hyvä puhelu, tiedätkö? on kiva kuulla tuo ajatus siitä, että sen verran on tasainen nykypäivänä, ettei ei menisi ihan elämä kun Kyllä mä tuosta ittenikin tunnistan, että nuorempana kuin olisi miljoonat kolahtanut tilille, niin olisin kyllä jollain tavalla varmaan tuohon itteni. Että, no, mutta ei ole enää sellaisia tuntemuksia todellakin, että onneksi ei ollut silloin sitäkään vähän rahaa kuin nykyisin. No on muuta, tästä elettiin silloin oikeastaan kädestä suuria, syötiin tonnikalaa ja muuta. No, tuota kyllä, niin. kyllä. ja kynttilä no. saattaa syttyä toisestakin päästä palamaan. Aika monesta, Kolomia työtä tehtiin silloin. E, ja joo, noin. just niin, just niin. Hei, onko kiva, kun soitit. Kiitos paljon tästä puhelusta. No niin, kiitos ja hyvä ohjelma sulla. Kiitos, hyvä. kyllä. Moikka, moikka, moi moi. moikka, Kyllä mun on ihan helppo tätä kehua kansakunnan kahvituntia, kun eihän nämä ole minun vaan kaikkien, jotka tänne soittelette laitatte viestejä, niin tämähän on meidän yhteinen, yhteinen lähetys aina. Ja meillä on hyvin aikaa käydä tätä aihetta. Kyllä, meillähän on siis 12 asti lähetysaika kansakunnan kahvitunnilla tänäänkin. Tämmöinen ääni, kun tulee ja tarjoaa salmiakkia, niin minä laitan ko e pelin koko elämä. levy kun vieraana Viikate-yhtyeen lauleja kitaristi Karle, Viikate, lauleja Antti Ketonen. Mun mielestä makee, että nämä uskaltaa mennä just country-sävyiseen tunnelmaan, mihin se olisi pitänyt viedä jo vuosia sitten enemmän. Sekä apokalyptikan Paavo Lötjönen. Te se hetki, millonka just Zella tulee sieltä, ai, <lain> Voi, <lain oli, oli muuten todella komeen Suomessa ja Yle Areenassa lauantaina kello 13. jälkeen. Hyvä ryhmä on levy levylautakunnassa tänäänkin. Tämä on Pate Mustervin uutta musiikkia tämä. Ei ole yhtä tapaa elää ja olla vapaa, se päätös olkoon jokaisen. Joku kerää kääri rahaa, joku haluu kaiken jakaa, se päätös olkoon jokaisen. Lanka palaa, anta palaa, eletään me hetki vaan. Lanka palaa, anta palaa, hetkessä mä elässä, mä laulan niin, kuin kukaan kuulisi ei ja tanssin tanssin kuin huomista ei olisi, rakastan. Niin kuin ei arpia ois, ja ilman pelkoa teen sen uudelleen. En kaipaa dollareita, arvottomia papereita, on aika ainoa valta. Mitä maksaa ei tiedä kukaan, mitään ei saada mukaan, on hetki ainoa omaisuus. Lankat palaa, auta palaa, eletään. Kessään. Mä en mässä saan, mä laulan niin kuin kukaan tulisi ei ja tanssin tanssin kuin huomista ei olisi. Mä rakastan niin kuin ei arpia olisi ja ilman pelkoa, niin sen uudelleen. sydän auki. Joka hetkeen tartun nautii. Siinä ohjeet elämäni on. Ja kun ilta viimein tummuu, lopulta liekki sammuu. Tiedän, oman tieni tehnyt on. Mä laulan niin, kuin kukaan kuulisi. Ei, ja tanssin, tanssin, kuin huomista ei olisi, Mä rakastan niin kuin ei arpia ois. ilman pelkoa. Lankapalaa, anta anta järven tuoretta musiikkia. Kappaleen nimi on Lankapalaa. Joo, usko toivo ja ri se oli sellainen väännelmä, joka tuosta viikko sitten yksi soittaja tänne heitti tämän tällaisen ja minähän otin sen heti käyttöön. Lainasin, varastin, lainasin tätä ja uskotoivoa rikkaus onkin aiheena. Siis pelaatko lotto ja miksi tai mikset pelaa, niin siitä siis kansakunnan kahvituntia mennään tänään. Mutta otan tähän pari näitä WhatsApp-viestejä, joita on tullut tosi paljon Tästä teemasta, tekeekö rahaa onnelliseksi, niin täällä on muutama viesti, joita koitan tähän poimia. Täällä nyt ensinnäkin on tämä vanha kunnon klassinen, että erästä ajattelijaa lainatakseni. Kyllä, no mä nyt vähän sensuroin nyt, kun mä sanoin tuon, niin kuulette kyllä, mitä tässä lukee. Että kyllä potutuskin on helpompi kestää Mersun takapenkillä kuin ladanratissa. niin sitten sanotaan. Ja Mainitsin sen sellaisen onnellisuusindeksin perusidean, joka jotenkin lähtee siitä, että se pelkkä bruttokansantuotennumero numero ei voi olla mikään tämmöinen päätöksenteon pohjana oleva ainoa arvosana, vaan pitäisi oikeastaan miettiä muitakin asioita, miten valtioissa on asiat järjestetty. Ja se oli se ensimmäinen, varmaan tämmöinen, joka sitä käytti, oli Butan. Ja sitten heti seuraavaksi Suomihan on kirkkaasti pyyhkässä aina tämän kärkeen. Siitähän me ollaan täällä tosi onnellisia. Ja täällä sanotaan myös niin, että raha ei ehkä tuo onnea, mutta kyllä se helpottaa elämää. Jos suomalaiset olisi maailman onnellisin kansa oikeasti, niin lotto ei kannattaisi. Suomessa väitän mä. Terveisin Markus. Kyllä, kyllä. Sitten täällä on myöskin niin, että huonon pankin asiaan voi laittaa sen 2-4 euroa viikossa, kun sanoin, että, että jos ton olisi sijoittanut fiksusti, niin olisi vuosien päästä ihan hyvä potti sitä rahaa, mitä ei välttämättä tule rahapeleissä. Joo, huonon asiaan esimerkiksi kaljaan, sanotaan täällä. Lotossa kuitenkin se minimimahdollisuus on miljooniin. Ai, ai. Joo, sen takiahan me tätä... Tietysti pelataan kaikki. Sankoon joukoon ei kaikki pelaa, pelaa mitään rahapelejä. Siis viimeisimpien tutkimusten tilastojen, onko näistä kyselytutkimuksia, mutta mukaan kuitenkin noin kaksi kolmesta suomalaisesta pelaa rahapelejä, ainakin satunnaisesti. Toi on se semmoinen, joka ei oikein muuttunut, oli sitten hyvät tai huonot ajat, että sillä tavalla... Suomen kansa on aina tähän asiaan suhtautunut, ja se on siis todella paljon kansainvälisessä vertailussa, jos ajatellaan noin nyt todella karkeasti sanottuna. Joo, täällä on, minäpä näitä perkaan tossa, sitten, kun siirrytään tonne aikaan jälkeen kello 11 uutisten. Sitä ennen ilman muuta tämä, jotain ei voi jättää soittamatta, tätä on jo kyselty täällä, kun hävittiin lotossa. Kanadan viranomaiset varautuvat siirtolaisten joukkopakoon Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa tehdyt verkkohaut Kanadaan muuttamisesta ovat kymmenkertaistuneet Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen. Presidentiksi valittu Donald Trump on sanonut toteuttavansa historian suurimman karkotusoperaation. Trumpin ensimmäisellä kaudella kymmenet tuhannet siirtolaiset pakenivat Kanadaan. Donald Trumpin Kovat puheet ovat herättäneet huolta myös Euroopassa. Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautala rauhoittelee Trumpin toisen kauden alla. Meillähän on käynnissä tämmöinen poliittinen shokkialto, jonka alla me nyt olemme. Ja nyt kannattaa ihan rauhassa katsoa se, että mikä tuo Trumpin politiikka sitten todellisuudessa tulee olemaan. Meillähän on diplomatia, ulkopolitiikka, me yritykset teemme työtä, me voimme myöskin asioihin vaikuttaa. Ja mä itse uskon kyllä, että Trumpin kausi, kun tästä alkuvaiheesta päästään, niin siellä tulee olemaan Euroopalle varmasti riskejä ja hankalia asioita, mutta mä uskon, että siellä on myöskin mahdollisuuksia ja jotain myönteisiä asioita. Eli ei se niin kuin lopputulema ei varmaan ole ihan yksivärinen. Pohjois-Korea on tehnyt GPS-häirintähyökkäyksiä eilisen ja tämän päivän aikana kertoo Etelä-Korean asevoimat. Operaatio on asevoimien lausunnon mukaan aiheuttanut useille laivoille ja kymmenille siviililentokoneille toimintahäiriöitä Etelä-Koreassa. Asevoimat varoitti keltaisella merellä liikkuvia etelä laivoja ja lentokoneita hyökkäyksistä. Siinäpä kuultiin kello 11. Uutiset Maria Juonala. Toimittajana ja kansakunnan kahvitunti tässä jatkuu. Aiheena lotto tänään ja miljoona potti ja arpajaisvoitot ja äkkirikastuminen ja unelmat tätä me mennään. Mitäs tää nyt oli? Tuli Whatsappiin viesti myöskin siitä, että ei todellakaan paista joka puolella aurinko. Mä tunti sitten ilmeisesti toivotin, muistaakseni toivotinkin, niin tota oikein osin aurinkoista lauantaita kaikille. Eihän se ikinä joka paikassa paistakaan. No joo, e, mutta kyllä hyvin laajalti on, on aurinkoinen viikonloppu menossa ympäri Suomeen osassa maata, sanotaan nyt näin, suuressa osassa maata. Tuossa muuten oli kuun valon takia soitettu hätäkeskukseen pelastuslaitokselle tuolla pohjoisempana. Olisiko ollut Kuusamon aluetta? Eikä siinä mitään. Se on hyvä, että reagoidaan. Illalla huomasin tuon saman ilmiön, että se saattoi todella, olisiko sitten ollut auringonlasku vai oliko kuun valo, joka näytti kyllä siellä niin metsäreunassa horisontissa niin hyvinkin maastopalolta edyttävästi. Että kyllä, parempi on nyt tsekata kuin katua. Muistatteko tämän, kun tuossa oli viime kuussa taulutelevision takkasimulaatio, joka aiheutti hälytyksen pelastuslaitokselle, eli siellä tota oli. Kerrostalo asunnossa oli, oli tällainen takka tuli TV-ruudussa ja sieltä vastapääsestä talosta katsottiin, että tuollahan palaa ja palokunta paikalle ja siellä oltiin hyvinkin romanttisissa tunnelmissa. No joka tapauksessa Teuvon ja Teon päivä on 9. marraskuuta tänään. Oli aurinkoista tai ei. Yle Radio Suomi. No niin, toivo rikkaus tässä meillä aiheena. Pelaatko lottopelejä ja miksi, miksi pelaat ja miksi et pelaisi ja miksi et pelaa. Tänne on tullut näitä viestejä tästä rahan autoaksi teke, tekevästä voimasta <lacht> puoleille toiseen. Suuri lottoajien määrä Suomessa kertoo suuresta määrästä pienellä palkalla kitkuttavista ihmisistä. Eivät varakkaat lottoa. Suomalainen. Ei valita osaansa lottoa, vaan sitkeästi paremman toivossa, näin lukee tässä viestissä. On muuten ihan vallalla varmaan perusteltavissa hyvinkin toi käsitys, että mitä enemmän on rahaa, niin sitä vähemmän siitä oikeastaan yli summaa puhutaan rahasta sen merkityksestä. että Tavallaan se siitä puhemista puuten, niin se tuntuu olevan kyllä ihan tosiasia. Todellista merkitystä rahamäärällä on ihmiselle. Vain silloin, kun sen puute rajoittaa ja vaikeuttaa ihmisen jokapäiväistä elämää, näin tämän viestin laittaa orvokki. Osallistun lähetykseen. Soita 02 03 Siinäpä kuultiin taas nämä oikeat numerot kansakunnan kahvitunnille tänäänkin. Kuka soittaa siellä? Terve, moikka, moikka. Siellä on tota semmoinen linja nyt, että pätkii rankasti. Pitääkö valita uudestaan vai kokeillaanko vielä? Mennähän laitetaan Kyllä, siellä on joo. Kuuluuko nyt parempi? Kuuluu tosi hyvin, nyt kerro pois vaan. Joo. Mulla on vähän näkemystä tähän lottoaiheeseen. Anna tulla, hyvä. Joo, tässä puhutaan, että onnelliseksi ja joka pakka, ne on täysin eri mieltä. Itse ainakin tulisi helikatin iloiseksi, jos tota pääsit tästä ihmisen oravan pyörästä hyppäämään hetkeksi pois, eli lopettaa työt. Niin, että rahalla saisi aikaa, rahalla saisi rauhaa. Kyllä. No. Ja ensimmäisenä ensimmäisenä siis kuluttaisin rahaa siihen, että rakennuttaisin polarin kestävän maasturin. Asia selvä. Onko joku henkilökohtainen syy taustalla? Kyllä, mulla on, kyllä mulla on 30 kilometrin työmatka. Ja se päivä joudun väistelemään poroja ja miettimään, että pääseekö töihin vai ei. Niin kuluttaisin ensimmäisen viikon ihan siihen, että ennen kuin lopettaisin siis työt, niin ajasin viikosta väliä tällä uulla maasturilla. Ihan vaan aikani kuluksi. Tot, totta pitää, että poro ei väistä. <lain> Näin on. Se on kyllä semmoinen aika tylppä eläin, joka pitää sen linjansa. Ja jää ihmisten kyllä. hommaksi väistää. Ja toiseksi... Toisena ostoksena tekisi erämaa mökiin jostakin Kalasaf vesistön rannalta. Ja kyllä se ikään tekisi aika onnelliseksi. Kyllä mä sanon, että aika ison osa unelmista se voisi mahdollistaa se raha. Että siinä mielessä toi on vähän kumma hokema, tuo raha ei tee onnelliseksi. Mutta jos, jos siinä viitataan siihen, että ei se mikään automaatti ole. Nää ja kompaan siinä, että on varmaan 30 vuotta lotonut aina samalla rivillä. Selvä, Eikä voi jättää väliä tai on varmaa, että se tulee. Tarve, se jää kyllä väli, kyllä. Joo. Se, mulla ainakin se kauhun tasapaino pitää. Olen suunnilleen ollut pari kertaa vakuuttunut, kun se on unohtunut. Joo, niin, jos se unohtuu, niin olet ihan varma, että silloin se tulee. Just näin. Että oli todennäköistä tai ei, niin silloin se on todennäköistä. Silloin se on Aivan lähes... todennäköisyys muuttuu. <laughs> kyllä se voi muuttua, vaikka numerot ei muutu miksikään, niin se muuttuu lähes varmuudeksi. <laughs> näin on. <laughs> joo. Hei, mutta ajelen nyt rauhallisesti, kun ei voi kiiruhtaa. Pitää ottaa porot huomioon, ja me mennään niiden rytmissä. Näin ne ä pitää ottaa, kyllä tällä hiljaa ajella. <laughs> Hyvä juttu. Kiitoksia. Moikka. Kiitos. Moi, moi, moi, moi. moi. Niin, siis Tämä on, tämä on varmaan maailman yksi vanhimmista puheenaiheista. Että mitä tekisit, jos yhtäkkiä napsauttaisiin se miljoona pottia? Se voi olla monen mielestä vähän tylsä puheenaihe, mutta minusta unelma ei ole kyllä tylsä puheenaihe. Kuka soittelee siellä? Suor... Ah. hallo sinä olet suorassa lähetyksessä. Joo. Morjenssa, Pirkko täällä. Hyvä Pirkko, täällä on muuten lähinnä miesääniä kuultu tässä lähetyksessä tänään, en tiedä mistä johtuu, mutta mitä? kiva kun soitat. Mitä ääniä? Miesääniä, miesten. Tota, joo, mä en tiedä mitä ääniä, mutta kun mä en kuulla. Ai joo. Mulla on niin huono puhelin, että ei Kaiutinkat tahdo auttaa. No johan nyt mutta on. Mutta se siitä, niin tota noin, joo, ei rahan mitenkään onnelliseksi sen kummemmin teen, mutta onhan se tietysti, että jos sitä rahaa on, on, niin, niin tota, sitä voisi käyttää sellaisiin asioihin, mitkä on niin mieleisiä. No näin. Esimerkiksi sanotaan, että kulttuuri on tosi kallista. Niin on. Niin on. Joo, käytän Oppa. paljon, mutta todellakin se on kallista. Eli tällaisia, tällaisia asioita ei mitään ylellisyyksiä, en mä sellaisia halua. Niin. Mutta se, mikä minun tota, tuli mieleen, tässä oli telkkarissa joku ilta tällainen, ä, joku jollakin tavalla rikastunut omalla työllään käsittääkseni, joka kertoi tällä tavalla, että jos kaikki jättäisiin niin lottoomatta tai kaikki ja laittaisi sen rahan säästöön, niin. minkä käyttää siihen, siihen lottoon vuosittain, loppuviimeksi on aika isoja summia, vaikka äkkiä tuntuu, Mä en tiedä mitä se maksaa, joku lottoviri, viimeinen niin. Niin, tota, tota, tota. Mun mielestä siinä oli niinku tosiaankin asiaa. Joo, joo. Kyllähän sijoittaminen voi vähän varmempaa rahan kasvattamista olla kuin lottokupongit. Et se... Uskoisin. Uskoisin. No, niin. Näin. Ja sitten vielä toi, että sehän orjuuttaa orjuuttaa, jos se sama rivi on niin kuin koko ajan. Ja varjele, jos sä jätät niin e, äh. sen saman rivin pois ja sitten sieltä sattuisikin jo, jotain tulemaan. Tämä on kyllä jännä mm -hmm. juttu, että tämä sanotaan niin usein nyt tämän asian äärellä edelleenkin, että kun, sehän on myös vaan meidän päässä ja kuvitelmissa se koko asia ja silti se meitä orjuuttaa. Niin kuin sanoit. Joo, onneksi Joo. mua ei orjuuta. Ei ole ikinä orjuuttanut. Kyllä, kyllä. Kyllä tämä jonkin... No, no, jos niin, on pari kolme kertaa nuorena lotonnut, mutta tota, mieheni, mieheni lotto silloin oli aina se sama, sama rivi, joo. ja, ja tota, noin, joskus se sai muistaakseni jonkun 50 markkaa tai jotain. Joo, joo, selvä. Mut, että, Mut. Tosiaan niin... Ei se raha sinänsä onnellisuutta tee, se onnellisuus tulee sisältä. Niin just, joo. Mutta kyllä toi totta on, että sillä saisit ostaa vaikka sitä sisästäkin maisemaa niin kulttuurin muodossa ainakin. Joo, kyllä, mm. kyllä. Ja liittyy... mm. semmoisia helpottavia terveysasioita ja tommosia, niin voisi vois niin saada sitten, että jos sitä rahaa olisi. kyllä. Kyllä, toi, kyllä, mm. kyllä nämäkin unelmia on ja sitä samaa maastoa on ne sitten aineettomia tai aineellisia, niin, niin unelmia yhtä kaikki. Joo. Niin, joo. Nämä Aineen niitä syitä on. unelmoja. Niin just, okei. Okay, okay. Näillä mennään, millä Ky mennään. Näillä mennään, kiitoksia kun soitit. Kiitti. Kiitos. Moi. moi, moi, Joo, täällä on Realisti-nimimerkki laittaa myös tämän huomion tänne, että lottoaminen voi olla rikkaille huvi. Köyhille se merkitsee rahan menetystä. No näinhän se siis niinku todennäköisyyksien mukaan todellakin on, ja se voi olla isoki raha. Ja sitten puhutaan tietysti peliriippuvuuksista myös, mutta niistä oikeastaan erikseen, koska tämä nyt on enemmän tämmöinen unelmia ja kansanhuvin lähetys nyt tällä kertaa, tämä kansakunnan kahvitunti. Kuka soittelee siellä? No mä saan saa siellä terve. Terve, ootko lottomiehiä? No kato, kun tuota minun on kerran tätä mua mu on jonkun verran, niin tuota Ympäri maailmasta on sama niin kuin loto, lotoista, joku lotoista, mikä tahansa, niin viimeisessä kun kävin Mauritiuksella, siellä oli joku loto. Niin. niin ja sitten tuota, ää, siinähän oli 15 miljoonaa, oli niin kuin eurona, mutta Rupiona siinä oli hirmuinen potti. Niin. niin. Näitähän on ollut näitä tällaisia super, niin ihan silmittömiä ympäri maailmaa näitä tämmöisiä potteja, joita itse suomalainen ei ymmärrä, että mitä järkeä tuossa on, kun on ollut 150 miljoonaa ihan euroissa laskettuna. Niin, Tämä on nyt suurimpia. Joo, mekin ka, kaksi viikkoa ja pelasin siellä, niin tuota, 2,5 euroa, tuota, mutta eihän me pienillähän me pelasin, mutta se nyt se oli joku... Siis ne rahat oli niin pieniä, että tulta, se tuntui hulluta. Joo. Ja totta kai, että tuolla samalla logiikalla, millä lottopelit Suomessakin pyörii veikkauksella, sivustoilla ja kupongeilla, niin, niin sillä tietenkin sillä periaatteella, niin mitä isompi kansakunta, niin sitä suuremmiksi ne voi, ne potit kasvaa. Jos niitä ihan vain suhteessa, rahamääräisesti jaetaan samassa suhteessa kuitenkin pelaajille, niin. Mä just avasin tässä Wikipedian, niin Espanjassa on tämä El Gordoksi nimitetty lottopeli, niin siellä on suurin lottopotti tämän mukaan, on 2,5 miljardia euroa. On o -o. pelattu joulukuussa 2022. Miekkä pelasin Espanjassa tätä lottoa sillä, mutta saan 17 euroa. Just niin, mutta mä, tuota, mä epäilen, onko toi totta. Kun taas Italiassa Super pelissä on ollut 155 miljoonaa ja se on ollut sitten 2010 vuonna. Että noi on niitä enemmänkin, mihin törmää, että mä epäilen tuota kahta puolta miljardia vahvasti. Ja no ei, ei voi, että Amerikassa on niitä monta kymmentä miljardia. Onko näin? On, kato, ne on, ihan, ne on eri summia Selvä, että mitä isompi maa, niin sitä isommat lottopotit kiinni. Tulla, että, että on se lotta, mutta mikä se on, mutta joka tapauksessa, niin siis mielettömiä summia siellä saa. No just näin, niin. Ja onhan se pienelle ihmiselle tota, semmoinen sokaiseva asia, tämmöinen, jos tuolla sen saisi. Joo, hei, onpa hyvä, kun soitit tänne. Joo, tämä oli kiva, kato, kun tuota tässä rimputin pitkään tuota, niin, Tämä oli tavallaan niin kuin Lottovoitto edes puhumaan. Tätä. No sehän on samalla tavalla kuin syntyä Suomeen, niin päästä kansakunnan kahvitunnille. Joo, kiva juttu. <hä> Joo, mutta ei yksi vielä. Jop. Kato tuota niin, ravilossa. Niin. Niin, niin kato siellä on semmoinen juttu, että tuota niin, sieltähän pystyy voittamaan. Minä olen voittanut 17 000, 5 000, vaikka mitä semmoisia summia. Ai hevoset on noin ennakoitavia olentoja. Ei, ei, katso, sillä tavalla, että siellä on tuota niin kuin, pitää sulkea pois semmoiset konit, mikä ei tuota varmasti tule. Ja, ja sitten on semmoisia sitten hupaareita, no, hupaareilla suonut, niin kaiken suurimpia potteja. Tietäjät tietää, jotka käyttäneet, niin tiedätte. Sehän ei olekaan enää mistään sitten, ne taas onkin jo säkäpeliä ja lottoa lähellä. No, ajattelinko kun semmoinen juttu, että tuota, kerrankin tuossa, ei tässä ole kun avasin tuon ravipelin, niin niin kolme minuuttia oli lähtö ja mei pani niin. No, seitsemän puoliso tokerittoon tuli raa. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Onhan se <laughs> kylä, se nyt päivän piristää ehkä huomisenkin vielä. Kyllä, se kuulee tämmöistä kehostia niin paljon viriistä. Kyllä, kyllä. Onpa hyvä, kun soitit. Kuule kiitoksia tästä. Joo, kiitoksia ja panna uusia ihmisiä, että, tuota, että, että, että tämä ei ole samalla niin kuin mulla, että jatkuvasti kilissä, että oot, oot matkalla ja oot, oot tulossa ja oot <tuhun> Sitä se on, kun me ollaan kaikki online nykyisin, niin <tuhun> ihmiset... Joo. Kyllä, ja ihana juttu, että pääsin läpi, niin tämä oli aivan mahtava. Hei, hyvää lauantaita. Moikka. Samoin sulle. kiitos. Moi, moi, moi, moi, Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Tätä lottopelien triviaa maailmalta, niin Bulgariassa on arvottu sama lottorivi kahteen kertaan niin, että siinä ei ole ollut kuin muutama päivä välissä. Ja kyllä se on varmasti kans aiheuttanut monenlaisia... Salaliittoteorioita. Tämä on ollut 2009 ja sitten toisella kerralla olikin monta voittajaa. Eka kerralla ei ollut yhtään. Ja täällä on ollut Israelista, on semmoinen tieto kanssa, että siellä kuuden numeron lottorivi tuli sama rivi uudestaan kuukauden sisään. Että miten se sitten suu pannaan? No auki vaan tietenkin. On tai tarkoitushakuisesti, tai aivan vahingossa vaan. Mä joskus päässyt sanomaan, on lähes onnellinen mies, niin toiset pelkää Tai aivan vahingossa vaan, mä joskus päässyt sanomaan, on lähes onnellinen mies. No sehän on Hektorin jo ihan ikivihreä kappale, tämä lähes onnellinen mies. Täällä muuten yksi tämmöinen WhatsAppista tuleva tarina, jota, joka on sarjassamme, älä yritä tätä koko, kotona. Täällä, täällä, tota, tuttavalla oli Ysärillä 50 vuotis ja kaverit antoivat hänelle mahdollisuuden kokea lottovoitto. Bileet oli lauantaina nämä synttäribileet ja he näyttivät edellisen viikon arvonnan videolta. Päivän sankari luulee lähetyksen olevan suora. Ja he olivat tehneet hänelle ja vieneet lottokupongin edellisen viikon numeroilla. Ja sitten hän katsoo sieltä videolta nämä nimenomaan nämä arvonnan ja onkin seitsemän oikein. Tuo on kyllä vaarallista touhua oikeasti, että siinä saattaisi järttää sanoa sopimuksen irti, jos oikein paasti kävisi. Tietysti kun tuon äkkäämpi ole. 50 nuori mies vasta, niin ei, ei tietenkään ole niin, niin vaarallista, kuin sitten ei vähän viäkkäämmällä saattaisi olla. No sitten täällähän näitä tulee näitä faktoja, öö, löytyy Iltalehden pohjalta Espanjan miljardilotosta seuraavaa, että ei ole yksittäistä voittajaa, vaan jokaista arpalipuketta on 1700 kappaletta, jolloin se, Nimenomaan menisi jakautus niin, että se on se koko rahamäärä, joka on jaossa, niin olisi tuommoinen miljardiluokan no ollut noissa Kiin Okei, okay, no se selittäisi aika paljon. Tuota. Mutta otta tuo joka tapauksessa, että näitähän nyt pelataan näitä lottopelejä. Se on sellainen yleiskäsitys näille tämmöisille arvonnoille, jotka toimii tuolla samalla logiikalla kuin tämä suomalainen. Lotto-niminen peli, mutta näitähän nyt on näitä, tiedätte kyllä, Eurojackpotteja ja muita Vikingki-lottoja, mitkä toimii sillä samalla logiikalla ja silloin yleisesti puhutaan niin lotto-peleistä. Ja kansakunnan kahvitunnilla tässä ja nyt nimenomaan on kysymys siitä, että jahtaatko sinä näitä päävoittoja ja milläs todennäköisyydellä olet ajatellut, että saattaisit semmoisen saada, että se voita. Enkä minä, mutta jokuhan sen vie taas, varmaan tänä iltanakin vie joku päävoiton lotossa. Kuka soittaa siellä? Lotto-vuotto ja Manninen, teille terve, Saparumäät. Terve! Onko kolahtanut kohalle vai oliko tämmöinen vertauskuvallinen asia? No vertauskuvallinen ja, ja pitää sanoa sillä, että mä lupasin tuonne Kuopioon ja Savonlinnan saaralla, että mä laitan terveisiä, nimittäin semmoinen Lotto-vuotto että 65-vuotias tarkastuksen selvisi, mulla on läppä vika ja ne kuli viikko sitten keskiviikkona Läksin Kuopioon, torstaina leikkasin ja nyt mä oon jo kotona, kun ajattelin ja elämäni kunnossa. Kyllä toi yhden lain lottovoitto on, kuule. On, Onneksi olkoon. Sitten on, mitä muuten on. Mulla on molemmat lonkat vaihettu, molemmat olkapäät leikattu kansanterveystyön piikkiin. Että olisi tarvinnut olla lottovoittaja, vaikka Amerikaiset, olisi pystynyt niin nämä temput tiettämään. No niin oiskin. Ja, kyllä ja tuo, sitten niin. vielä mä hyvä hoito oli tuolla vielä, että tuota, joka moitti tuota kansanterveystyön ja hoitajia, niin kyllä ne on tikkuja itettään, koska jos, eh, jos niin antaa arvo sille mitä kaikkea, niin voi maalimaan, miten oli hieno reissu, kun eiköhän jä... se niin ole, että pääosin nämä hoituu kyllä, paitsi että sitä suurempi tietysti meteli ja suru, kun ei hoidu, että sellaista nyt aina sattuu, kun on suuresti ihmismääräistä kyseessä. On, on, on, joo, joo, kyllä, mutta tuota, tosiaan niin silloin, koska jaa kymmenen vuotta sitten, niin lonkat meni kerralla molemmin puolin toinen kulu ja toinen pannuhuoneeseen puolessa meni kolmeen ossa ja Samalla reissulla uuvet ja ne vaavat jää sinne, mutta se mitä minä pyysin, niin, niin se ei loppu onnistunut, onnistana. Minä sanon sille lääkärille, että anna sitten nuo luunpätkät mukaan sitä, minkä takia. En minä, että niin jumalata molotusissa olen, että minä joka oma käyn kuskusella, niin ei niin, ne niin, niin antana minulle niitä sitä ja, No Nyt ei jää tuo sinä ehdeksi, sinulla oli niin hurja juttu siinäkin, että että, että siinä pitäisi olla läpä, yksessä läpäässä vikaa, niin molemmissa läpissä on vikaa ja sitten siellä viittaa muutakin, mutta kyllä. Sitten kun minulla on tuo kipukynnys niin korkealla, niin ei ole koskena käytännössä mihinkään, ja tosiaan niin piti olla viikko Kuopiossa ja kaksi viikkoa Mikkelissä, ja oli viikon päästä jo kotona, niin ne vaan ihmetteli, aika, aika jäärä olet tässä, eli oikein paljon terveisiä sekä Kuopioon että Savonlinnaan, Ohi. Ja me siis silmin muistelen sitä palvelua, mikä, mikä saan siellä. Onpa hieno, kyllä menee terveiset on. perille, kuule. Eikä mitään Joo. muuta kuin lottovoitosta, vaan onnea paljon. Ja kyllä kannattaa tuolla kokemuksella ehkä joku kuponkin täyttääkin. Joo, ja vielä sen verran sanoa, että jos huono tuuri olisi ollut, niin yhdeksän kertoisen <tos> lähtenä, Että on tuolla monessa arpajaisissa niin ihan ykköspalakin on ihan hurjaa tapauksia, onnea ja paras. On se tosiaan, porukat tietääkin siellä, niin ikäkään tosin pian eiltä tuossa. Vajaa kymmenen vuotta sitten ja hengissä tulin pois sieltä. Siinä oli kaksi metriä vettä ja se, Oi, oi, oi. oi. Läheltä, se kentti, on sitä, sitä ämpäriä sinne katkesi poikki ja meni suoraan päältä, mutta se jäsi ämpäri tuohon mun rinnan alle ja käänti ympäri ja nosti pintaa ja pois tultiin sieltäkin. Mutta arvostakkeen Kyllä. Suomen kansanterveystytä ihan oikeasti. He on hyvä viesti kuulla. Kiitos kun on. soitit. Olipa Joo. hyvä puhelu. Kiitoksia. No niin, kiitos. Moikka. Moikka. Moikka. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. No siis tämähän on, ja tämähän on myöskin maailmanparannusohjelma. Hyvä kansanradio, mä on suvennut vähän vaivaamaan semmoinen asia, miten me pukeudutaan, kun me lähdetään vaikka tai ollaan menossa kylään, tai mihin vaan ollaan menossa, jossa ollaan kodin ulkopuolella. Jos sinullakin on jokin mielessäsi pyörivä asia, niin kerro siitä meille Kansanradioon esimerkiksi WhatsApp-ääniviestillä 044 551 54 64. Ja silloin ei ole mitään väliä, miten olet pukeutunut, kun viestin lähetät. Eipä, tässä sen kummempia. Kiitos. Heippa. Yle Radio Suomi. Ne on sunnuntaisin Kansanradiot samasta lähteestä varmaan kuin kansakunnan kahvituntikin nämä molemmat didn't wanna let you see me break down. Prisoner of the past, I'm not here to ask you for a way out. The waves keep crashing. What would happen if I asked you to stay? Well say you won't let me drown in troubled waters. Oh, throw me a rope Won't you tell me that you're still holding on Feel the world on my shoulders Slowly pulling me on And I don't want to push you away Oh, say you won't Let me drown in troubled waters Drown in troubled is alone Storm is falling in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 Down in troubled waters alone Say you, Say you won't let me down Darling, when I need you the most, the most. Say you won't let me drown Down in troubled waters alone Say you Alex Warren, tässä uutta musiikkia, Troubled Waters on tämä kappale nimeltään. Ja täällä tulee henkilökohtainen kysymys myös Juontaja Samuli Aaltoselle, että tunnetko varmuudella ketään, joka olisi päävoiton lottopeleissä saanut? Nimimerkki Huijausta kaikki. Mulla on kerran ollut tuolla paljon nuorempana mahdollisuus haastatella eräälle radiokanavalle yhtä päävoiton saanutta jonka yhteystiedot tietenkään eivät tuleet mistään veikkauksesta, koska sieltähän niitä ei saa. Eli eihän me voida tavoittaa ketään, niin tavallaan kukaan meistä siis niin ihan siltä pohjalta, että kuka olisi voittanut. Mutta joku sattui joskus ilmoittautumaan, että hänellä olisi niin hyvät jutunaiheet tässä ja sitten tämmöistä myöskin tehtiin tämmöistä haastattelua. Siitä tiedän, että joku ainakin on ihan <laughs> varmasti voittanut. Kaikesta nimittäin näki. Ja mitä oli voiton jälkeen vuoden aikana tapahtunut, että voitto on ollut todellinen. Oli mennyt uusiksi monet monenlaiset asiat ja se oli markka-aikaa ja kyse oli kolmen miljoonan potista, että se varmaan pari miljoonaa näissä nykyeuroissa vastaisi varmaan. Siitä on sen verran aikaa jo. En tiedä vastaisiko niin paljon vai yhtä miljoonaa ehkä. No Sitten täällä on tällainen myöskin viesti, että äitini osti lottokupongin. Nämä on ollut näitä valmiiksi arvottuja, siis rivejä mun käsittääkseni. Arvossa oli peräkkäin kaksi aivan samoille numeroille osunutta lottoriviä. Aika harvinaista, eikö totta? Niin kyllä. Eikä näitä, ei tässä voi, voi näitä epäillä. Tekee tietenkin mieli sanoa, että no ei se nyt voi olla, että sit siinä on joku tietokonevirhe, mutta tietenkin voi. No niin kuin voi puolesta. Isäni teki, isäukko vainaa, silloin kun hänet pakotettiin jotenkin yhteisön paineesta kanssa joku lottorivi, niin hän sanoi aina yhdestä seiskaan. Vai silloin vain kuusi numero? Joka tapauksessa, yksi, kaksi, kolme, neljä ja tiedätte mitä sitten tulee. Ja oli sitä mieltä, että todennäköisyyshän on täysin sama, että ihan yhtä todennäköisesti kuin mikä tahansa muukin rivi, niin voi tulla myöskin nämä yhdestä seiskaan numerot järjestyksessä. Tai samaan, se on, missä järjestyksessä ne tulee, ne pallot sinne putoilee. Silloin putoili vielä pingispallot. Olivat ihan oikeasti aitoja, tavallisia pingispalloja. Sitähän kanssa arvuteltiin joskus, että mitä ne oikeastaan on, kun ne näyttää ihan pingispalloja. Minä olen nähnyt omin silmin ja voin todistaa. Kuka soittelee siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No Pekka täällä, moi. Terve Pekka. Mitä mieltä lotosta? No tuota, olen sitä mieltä, että vain La kitupiikkien kannattaisi lotota. Onko näin? Laita, se, jos yltä radioon, niin laita, ki, laita sitä hiljemmalle tai ah. vaikka kiise kiertelee ah, siellä, ah, se kiertelee niin. se Hämäilee. Kitupiikkien kannattaisi lotota. Vain. Vain. Koska heidän elämänsä ei mene pilalle siitä. Katohan, katohan. Mut eikö kitupiikin se semmoinen saiturin logiikka sitä, että sillä on kyllä sitä rahaa, mutta se ei käytä sitä ikään mihinkään? No kyllä. <laughs> se, heti jos sen käyttää ja sijoittaa johonkin, niin menee se kuviteltu mahdollisuus, mihin kaikkeen sen voisi käyttää, mutta vaan kerran. Sehän on tuota, sillä tavalla, että <köhö> oletko nähnyt rikosta miestä, joka ei olisi mennyt pilalle? Aivan. Sä oot sitä mieltä, että raha olen sitä pilaa ihmisiä. Kyllä, että silloin vain tuota noin niin, pitäisi olla sellainen suoja niin jo valmiina. Että on valmis kärsimään seuraukset, <laughs> tai <tainousmerkeissä> kärsimään. <laughs> joo, joo. Että uskaltaa lotota, koska siinä voi käydä tosi huonosti. <laughs> joo, kyllä. Ja tuosta vallastahan sanotaan tuota samaa, että se ei varsinaisesti jalosta ketään, vaan turvelee. Niin, no, Tämä on vähän sama asia. Tämä jotenkin no. kietoutuu toisiinsa meidän kaksi asiaa. Joo. valtaahan se rahakin on oikeastaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun joutuu sen vallan kohteeksi vielä, niin sitä alkaa ymmärtää, niin kun, että mitä se koko kuvio merkitsee. Joo, mähän yhden soittajan kanssa tuossa vähän aikaisemmin tässä lähetyksessä, niin mehän leuhkittiin sillä, että ei me enää mentäisiin pilalle, kun me ollaan tällaisia tukevasti keski-ikäisiä, niin me kestettäisiin jo se miljardakaan. Joo, se on, se on, on hyvä ehdotus kyllä, mutta on siinä pieni vaara kuitenkin. On, on se kyllä olemassa, on se kyllä olemassa, Et en, mä, en, mä kyllä. Kyllä tästä, en mä vetoa löisi ainakaan koko voittorahalla. Niin. Kyllä. Kyllä me olemme niin tämän rahan äärellä. Kaikki me ihmiset ollaan jotenkin vähän hassuja, koska tähän sitoutuu niin paljon kaikkea tunnepohjasta ja sitten se on kuitenkin vain rahaa. Niin. Aivan oikein. Joo. Juuri se, että se on vain rahaa. Siinähän voi elämä muuttuu niin, että... Menee motivaatio niin tehdä niitä oikeita asioita. No kun ihan, ihan kevyesti voi mennä ja tekee esimerkiksi vaan epäterveellisiä asioita. Ja kyllä mä nyt heti ilmoittaudun, että näin mulle kyllä nuorempana olisi käynyt. Et... Se on katsottu juuri tämä, että mennään yli siitä, mistä aita on matalin. No, Se on hyvin vaarallista. Joo, joo. kyllä. Kyllä kyl siis viisaasti puhut, täytyy sanoa. Että hän vähän niin kuin haastaa ja yllyttää myöskin filosofoimaan tämän asian äärellä niin, vähän muutenkin kuin, että niin. Eikä... on vähän elämänkokemus elämän vähän opettanut, että kun on katsomussivusta, mitä näille käy, jo, valitettavasti joutunut katsomaan, niin kyllä sen niin alkaa oppia nämä asiat. Vanhemmiten. Kyllä se täytyy sanoa, että minäkin heti tuota, kuvina vilahti pari asiaa mielessä, kun sanoit. No, että... no niin, hyvä. Kuka siitä voisi välttyä? Näin on, ei. Aina jo, aina joku, millä on, on tullut olokkuja ja niin poispäin. Niin, mä tunnistan ton ilmiön. Kyllä. Kiitos tästä. Okay. on hienoa kyllä. Täytyy sanoa että sydämeni liitää kotkanlailla tuolla taivaan sinnessä, kun kuulen, kuulen tätä tämmöistä kodikasta puhetta asiasta. No, niin. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Moi, Okei, moro, moro. Moi. Ei, kyllä tuo pitää niin, kuin niin tiukasti paikkansa. Ai ai, lähdetään tästä maja Vilkkumaan asiaan liittyvä kappale Okei, soimaan. Ei Matemaattisesti ja numeroilla orientoituneet ihmiset aina sanoo tähän kohtaan, että on se todennäköisyys niin pieni ja nämä lotto ja muut. Mutta ei, elämä ei ole kyllä oikeastaan sittenkään mitään todennäköisyyslaskelmaa. Tuossahan joskus tunti sitten luin tämän viesti, missä sanottiin, että kuusi oikein tuli ja osti voittorahoilla uuden sohvan, mutta Seitsemän oikein oli todella lähellä, kun kuitenkin lottoarvonnassa luettiin väärin se yksi numero, joka, jos se olisi ollutkin niin, niin olisi tuonut seitsemän oikein. Täällä on kaveri kirjoittelee, että on aivan tyytyväinen tähänkin, että tuli sieltä ne sohvarahat. kuus oikein, mutta tämä tarina on aivan tosi. Täällä on ihan iltalehden kansi, joka totta kai on tallessa, kun on tällainen tapaus ollut, niin täällä ihan lööpissäkin sanotaan, että Lotossa luettiin Väärä rivi, 2002. Tämä on Iltalehden kansi. Kyllä tämmöinen on tapahtunut, tämmöinen virhe, ja tässä vielä vakuutetaan, että on mulla kuponkikin, ja voisin kaivaa tähän kuvat siitä, mutta ei ole mitään syytä epäillä. Onneksi en epäillytkään. Mähän vaan sanoin, että on niinku aika uskomaton on tämäkin, mutta kyllä siis Maailmassa tapahtuu monenlaista osa asioista, joita tapahtuu, on uskomattomia. Sitten näitä läheltä piti-tilanteita täällä WhatsApp-viestä ja voi hyvänä aika, näitä on paljon. Eikä ole mitään syytä epäillä näitä. Nämä on ihan, ihan, ihan tota mahdollisia juttuja, siis ne, jotka ei todennäköisiä ole. Ja tällaiseen logiikkaan, että tähän niin toiveikkaan logiikkahan on juuri se, et joku hän sieltä voittaa, sehän voin yhtä hyvin olla minä. ja Sen toivon varassaan tässä touhotetaan, kun, kun näitä tehdään näitä lottorivejä. Joo, Miika ja sen metsäjätti-romaanista otin sen palan ja kerroin tässä, että siellä on se tyyppi, joka, perhe, joka häviää lotossa kaksi miljoonaa, kun ei sitä vietykään sitä kuponkia, vaikka niin oli sovittu. Ja sen tietenkin se rivi tulee ja perhe katsoo arvontaa telkkarista, kun numeroita luetellaan ja lopulta käy ilmi, että perheen isä ei ikinä vienyt sitä kuponkia. Sinulla oli vain se yksi homma, mutta sinä et vienestä. sitä. Niin täällä on kyllä näitä läheltä piti tilanteita. Täällä on tota, yhdet numerot viety kioskille ja sitten sillä viikolla, kun ei viety, viety tota kuponkia, se kuponki jäi firman roskikseen. Maanantaina konttoristi kaivoi sen roskakorista ja se olisi ollut siinä miljoona markkaa. Tota, melkein ee, kaksi kertaa siinä mielessä samaan perheeseen, että tuossa oli, alla oli ihan samanlainen tapaus. Tämä on niinku kaksi kertaa tapahtunut tämän tarinan mukaan, tämä tämmöinen läheltä piti. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Kyllä mun mielestä silloin voi sanoa, että hävittiin Lotossa miljoona. Kuka soittaa siellä? No Mattihan se tässä on. Terve. Terve Matti. Oletko lottomiehiä. miehiä? <laughs> no tuossa tuli <laughs> mieleen, että vuodesta 70 ne rustattu joka viikko jotakin. Mietin tuossa, että katselin näitä huonekaluja, että olisiko missään noista pöytä, ja mihin mahtuisivat ne. Rahat, mitä sinne on mennyt turhuuksiin, mutta niin. voin kertoa, että on sieltä muutaman kerran jotakin tullutkin. Onko näin? Ootko, voitko sano, Pystytkö sanoa, päästkö sanomaan, että olet voitolla? En. En niin, niin tapauksessa, mutta se, että siis eihän niitä muita lasketa kuin voitot yleensä missään muussakaan rahapenssia. <lacht> ei niin. Se. siinä ratkaisee, ei ole kikko juttuja, miten sinne menee. Mutta mä voin ja. kertoa yhden, minusta tässä oli jo isompi käsi kyllä. Tässä yhdessä he ei tosin koskenut kyllä ihan lottoa, vaan nimenomaan tuota kenopeliä, kun semmonenkin on olemassa. Aivan, joo. Ja tuota noin niin, elettiin noin vuotta, parikymmentä vuotta sitten oltiin tuossa tuota noin semmoisella porukalla liikkeellä, kun oli poika lähdössä armeijaan seuraavana päivänä, se oli suunnuntai, se oli heinäkuuta. Ja päätettiin sitten hänen morsiaminsa ja minä ja vaimoni mennä sitten pitsalle. Ja mentiin sitten pizzalle, Mutta yhtäkkiä mulle tuli sellainen käsky, että Matti, sinun pitää tehdä tänään keno, Se oli uusi peli silloin. Ja minäpä kävin siinä, kun oli viressä. Kupilassa oli tämmöinen mahdollisuus. Heitin täyskennon täyskenon. Siinä sitten se maksu varmaan no, kympi. Se maksu varmaan ei ole, No ei siinä mitään. Tulin takaisin ja popsiin pitsaa. Ja kuinka ollakaan ilolla niin sitten televisiosta tarkistettiin, niin siinähän oli yhdeksän oikein. Ja. Mutta siis eihän se summa nyt ollut mikään 100 000 vaan se oli 5003 euroa. Kyllä se Niin. No, niin mm. Kiva juttu. Saa lykätä muutaman sataisen pojalle mukaan. Mä sanoin, että sitten haetaan että käteisellä mä haluan nähdä rahaa kerran. Niin... Mä sanoin, että se on hommas hakea sitä ennen kuin lähdet armeijaan, niin me lähtiin pankkiin sitten kertaan, mutta eihän yhdessäkään pankissa tahtonut oikeastaan rahaa olla. Aika erikoinen juttu, ettei semmoista löytynyt, mutta kyllä se tuli sieltä. ja ihailtiin tässä eteleitä sinne sitten jonkun aikaa sitten pojalle sitten vähän mukaan. Ja sitten päätettiin vaimon kanssa, kun oli kesälomaa jäljellä molemmilla, että nyt ollaan, eletään lottovoittoja, voittajan elämää sitten tämä loppuaika. Niinhän me teimme. Vuokrattiin matkailuautoja ja, ja to, to, sitten mä kysyin, mihin päin mennään, vai mennään vasemmalle. Mä on mihin se on, mennään, no oikealle, mitä se peliää, mennään vaan. Ja ajaltiin sinä parin viikkoa ja mulla oli kätestä rahaa, sitten se raha tuolla pussissa ja sitten heiteltiin, ostettiin mitä ja tultiin kotiin ja rahat oli loppu ja palautettiin auto ja se oli siinä. Just, mutta tämmöinenhän tämmöinen käsite ja myytti olemassa kuin aloittelijan tuuri. Että to, to, et, et ensimmäisen kerran, kun jotain teet, niin sulla olisi niin tämän mukaan paremmat mahdollisuudet osua. Joo, ja silloin, kun joskus tulee tämmöinen epäilys, että tarjo, tarjotaan niitä todella oikein niin tällä tavalla monessa asiassa, ensin pääset voittamaan vähän, että saadaan niin peli mukaan. Mutta en tiedä, se ne tuntuu aika oudolta. Mutta sitten on semmonenkin myytti, liittyy tähän ihan lottoon. Että mun yksi kaveri asun tuolla... Kullaalla joskus siellä tämmöinen legendaarinen kullaan neste, semmoinen paikka. Ja, ja, tuota noin, ja siinä, siihen, siinä tehtyihin lottoriveihin osui ainakin kolme päävoittoa. Joo, toi on käsitepiireissä, totta. Juu, Joo, juu, ja sitten mä vaan vaikka joskus vaikka usein käytiin siinä kylässä hänen luonaan ja hyvä kaveri oli oikein täältä kävi Jepenteri, tältäkin meikin paikkakunnalla tekemässä lottoa siellä, <tos> niin. ja kun, on, niin kun järjellä ajatteli samalle <tos> koneelle kai niin siinä osuu sitten kuitenkin, että se, se päätä sitten siinä mitenkään arvo, minkä, minkä koneen ääressä sä teet sitä Ni, hyviä, niin. että kyllä se menee pääkoneelle, mutta äh. siis tämmöisiä myyttejä tulee Nimenoma... siellä tehdä, että, Tottoksi, tulee. Tämähän on kaikki taikauskoon, eli uskoon, <tos> ja toivoon perustuvaa tämä rikkaus, <tos> että <tos> eihän tuota, niin, Niinhän sitten luulisi, ettei sillä ole merkitystä, mutta entäs jos silloinkin niin kyllä. Niin, niin. joo, yes, Loistava. On mahdollisuus on, mutta nyt niin. on semmoinen 5-6 kilsaa matka, että <laughs> tulee vähän lottori vielä hinta. Tietysti. Ei auta. Tämä Silti. vaatii uhrauksia. Mutta nykyään tämä on helppoa, rahaa rahan menettäminen täällä kotona. Ja tässä ääressä sinne saa mukavasti talottua kaikenlaisia jäljää, no mitä miellyttää. Että totta se mielellä, on. Mutta, totta se mutta on. tämmöinen pikkujuttu vaan nyt tuli ihan tämmöinen realistinen. Tämä kohdalla, on hyvä, että... kuule. Kiitos, niin saatiin kun... se saati voittajatarina tänne. <laughs> niin, jo. Joo. Joo, se on vähän eri rahaa se kuin vielä ansaittu. Moi, hei, mistä tullut. Just noin. se tehdä. Kiitos tästä, moikkaa. Morra moi, moi. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Joo, kyllä täällä ollaan vielä hetken aikaa. Kyllä nä, näitä tarinoita todella on täällä, että tota, Jukan viesti on tämmöinen. Enoni ja Tätini on voittanut päävoiton lotossa. Se johtaa siihen, ettei itselle varmastikaan osu. Eli tässä on juuri se, että Salama ei muka iske kahta kertaa samaan paikkaan. Niin se on ajateltu noin päin. Jokuhan siis todellakin ajatteli se just päinvastoin, että kannattaa todella yrittää, koska tänne näköjään osuu tälle alueelle on herkkutattien asuntopula yleistäkin. Nyt olen himo sienestä ja ollut, ollut varmaan viimeiset 50 vuotta. Ja yksi, yksittäisiä tatissa kasvavia sieniä kyllä löytyy, mutta että viisi yhdessä isossa sienessä, niin se on aika hämmästyttävää. Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen tiistaina luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen. Radio Suomi. Kyllä, se on tiistai kun luonto iltaa päästään taas viettämään ja kuuntelemaan tämän ultra uutta musiikkia. En maista Ultrabraan uutta tuotantoa, se on Aarre-niminen kappale pysyvistä ja aineettomista ja aineellisista asioista. No niistähän tässä nyt on ollut kysymys siis ja unelmista nimenomaan niin kansakunnan kaavitunnilla tänään. Lottopelit, miksi pelaamme, vaikka ei ole kyllä mitenkään todennäköistä, että minä sen voitan tai sinä. Mutta jokuhan sen voittaa. Varmaan tänä iltanakin joku voittaa päävoiton lotossa mutta et voita. enkä minä. Näin voidaan ajatella, ja sitten taas se toivon logiikka menee niin, että miten niin en, koska kyllähän jokuhan sen, sen taas voittaa. Todennäköisesti eihän päävoittoa joka vuosi, eikä kuin viikko, jaeta näissä missään lottopeleissä, mitä näitä nyt onkaan, veikkauksellakin useita samalla logiikalla toimivia juttuja, joo. tos muuten jäi sanomatta, kun Maijan vilkkumaan kappale tuossa soi hetki sitten, että tänään on Maijan synttäri, Päivä. Ja samoin on myöskin tuo muusikko Lauri Tähkän. Jarkko, hän taitaa olla oikealta nimeltä Onnea vaan molemmille ikää tässä ala, ala paljastaa, mutta sanotaan vaikka niin, että isot juhlat oli viime vuonna. Kansakunnan kahvituntia tässä vielä hetki. Mä saan tänne muutaman viestin vielä mukaan mahtumaan tähän lähetykseen. Sitten mennäänkin kohti tulevia asioita. Jyrki Hakanen on juontamassa Radio Suomen viikonloppua tuosta kello 12 uutisista ja urheiluradiosta eteenpäin. Siellä on esimerkiksi levylautakuntaa. Siellä sitten Toni Laaksonen tuttuun tapaan siinä yhden jälkeen iltapäivässä. Siellä on tämmöinen miehinen vieras Kolmikko nyt sitten. Siellä on apokalyptikasta Löytjösen Paavo ja sitten siellä on Antti Ketonen ja Karle Viikate on siellä Viikate-yhtyeestä tänään paikalla, on siellä on hyvä raati tänäänkin ja Kannattaa nyt pitää vaikka radio auki. Ei siinä, ei siinä mitään. Tämä on tämmöinen vähän jo myöskin kohti tuota isänpäivää. Huomennahan on isänpäivä. Sä radio Suomen viikonloppu nyt jo tämän lauantaankin osalta. Tuossa on sanataituri, laulaja, lauluntekijä. Ilkka Vainio on, on vieraana Radio Suomen viikonlopussa. Minkälainen isä Juha Vainio oli Ilkalle? Ja minkälainen isä Ilkka on omille lapsille? Ja tätä kello 14 eteenpäin Radio Suomen viikon lopussa. Siellä on tarinoita Arttu Viskarista Junnuun ja, ja näin. Ilkkahan on, on sanottanut myöskin uusia joululauluja Rintala Jannen kanssa ja niistä saadaan varmasti maistiaisia ja kuullaan miten nämä, nämä tarinat on sitten syntyneet. Kansakunnan kahvitunnilla siis ollut tosiaan tässä tuo melkoinen kattaus tätä Unelma höttöä siis siinä vielä, että puhutaan, puhutaan miljoonan poteista ja veikkauksista. Täällä on ollut se yksi hokema hyvinkin esillä, totta kai, että raha ei tuo onnea. Niin mä sanoisin, että tämän jotenkin niin kauniisti solmii Rusetille ja päättää tämän ajatelman. Just äsken tänne Whatsappiin tullut viesti, että oppikoulun Ruotsin maikka totesi jo 60-luvulla, että raha ei tuo onnea, mutta se tuo niin hyvän vastineen, että vain harvat huomaavat eron. Näihin tunnelmiin. Kansakunnan kahvitunti taas ensi lauantaina kello 10 uutisista eteenpäin. Kiitos kaikille, moi. Audat on ristiin ikkunaa jossa armeijakkaverin mökkiin lähti töitä hän haiskelemaan, kun sai viljelyspuuhissa rekkiin. Oma kieltue loppui pohjoiseen, ja mä kaasutan kotia kohti. Tunsin pussini rauhoituneen syksyn väleissä maailmahottiin. Lottavaitta on syntyä Suomeen, vaikka saanut on moni onneton vain lisän numeron, mutta kukka kun puhkeaa tuomeen taas kutsuu kulkia, tämä kaikkein kaunein Läpi sateisen harmaan syksysään yli Suomen mennäin taivallettiin. Kohta katselen taas kuin ystävää Koti kaupungin tuon silhuettiin, ja sen miestä jo kaukaa morjestaan. Näky kaunis on tuo ja niin tuttu. Koti oven kun aukaista saa, sehän veljet on vasta sen juttu. Lotta Vaikka saanut on moni onneton vain numero, mutta kukka kun puhkeaa tuomeen, kukkuu, kukkuu, tämä kukkuu, kukkuu, kukkuu, on kukkuu, kukkuu, vaikka saanut on moni onneton, vain lisän numeron. Mutta kukka kun puhkee, halkkuu taas kutsuu kulkia. tämä kaikki.